bateți popoarele bateți din palme strigați lui Dumnezeu cu glasă de bucurie că Domnul este prea înalt, înfricoșător împărat mare peste tot pământul supusnea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre alesunea nouă moștenirea sa frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o sùiți-vă la Dumnezeu într o strigare Domnul în glasă de trâmbiță cântați Dumnezeului nostru cântați Cântați, împăratului nostru, cântați! Că împăratul tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere! Împărățită Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al Său. Mai mari popoarilor s-au donat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternici pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și dat foarte în Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt ale Lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de mează noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună, aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cu a cuprins pe ei acolo dureri care ale cele ce naște, cuvânt puternic va sfârma curăbiile Tarsisului.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 Înconjurați unul și-L cuprindeți pe El, povestiți de turnurile Lui, puneți-vă inimile voastre în puterea Lui și străbateți casele Lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în viacul veacului, El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați tot ce ruguiți în lume, pământenii și fiii oamenilor împreună bogatul și săracul, Gura mea va în înțelepciunea și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcui voi în sune de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua ceoarea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încredă în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare.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 Alăturat s-a dobituat celor, celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale este s lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt și moarte va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nedăjdeu din slava lor se va învechia în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu de mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, слава те, Доминезиеле. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, слава e Доминезиеле. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, слава те, Доминезиеле. Домине doamne Домине миръuiește, Домине миръuiește. ta, Татălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Dumnezeul, Dumnezeilor, Domnul a greit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumusețelui Lui.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 Jertfește lui Dumnezeu, sărfă de laudă și împlinește celui prea înaltă găduințele tale și mă cheamă pe mine în ziua și te voi zbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosul i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisește dreptățile mele și el legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. De furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai.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 Jerfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miruiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durărilor tale ștergi fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție, unuia am greșit și rău, unuia ta am făcut așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vești judeca tu." Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și, în păcate, m-a născut mai mea. Că iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, mă vei și mai vârtosă decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurează vă mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele.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 Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Toviței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ți-i Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ți-i Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ce te foliești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta ca umbricia scuțită a făcut vicleșug. Iubita-i răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptatea. iubita ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta, Dumnezeu te va dobărâ până în sfârșit, te va smulge și te va, va muta din locașul tău și rădă cina ta din pământul celor vii. Vedea vor dreptii și se vor teme și de el vor râde și vor zice, Iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit în o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casă lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în viac și în viacul veacului. Slăvite voi în viață că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cu tăi. Zisa cel nebun într-un inima sa nu este Dumnezeu. Stricatul sau și s-au făcut într-un fără de legi nu este cel ce face bine. Domnul din ce era privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, ne sau s-au făcut.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 Bucură, se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele, că străine s-au ridicat împotriva mea și ce tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor, că iată Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu, Întoarce-vă le rele vrăjmașilor mei, cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi Lăudă în numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Măhnit o m-am într-un neliniște mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a brăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremură a venit asupra mea și m-a acoperit în tunericul. Și am zis, cine mi va dat mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată m-aș îndepărta fugind și m să sălășlui în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimice este doamne, și în parte limbilelor că am văzut fără de lege și dezbinare încetate. în Ziua și noapte o va conjurat pe ea peste zidurile Ei, fără de lege și oșteneală, ei și nedreptate, și n-a lipsit din mullițele ei mășă și vigleșugă. Că de ar fi eu cărui vrește aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște, s-ar fi folit împotriva mea, aș fi ascunsă de El. Iar tu, omule, asemenea, mie, că petenia mea, și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai de mâncări în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moarte peste ei și să se coboare în iadă de vii, că vigleșug este în locajurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miezi spune voi, voi vesti și va auzi glasul meu. va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-vă Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este neîndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile lor împotriva aliațelor lor. Întinat-au legământul lui, Risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. muiat tu s-au cuvintele lor mai multe decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Nu va da în via dreptul dreptului, iar tu Dumnezeu le vei cobără pe ei în groapă în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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și Reașim Vece Vecelul Ramin. Sfinte Dumnezeule, Sinte Tare, sfinte Fără de Moarte, Miduiște-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sinte Tare, Sinte Fără de Moarte, Miduiște-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sinte Tare, Sinte Fără de Moarte, Miduiște-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și și în Vece Vecelul Ramin. Prea Trăime, miruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpânii iartă fără de legele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh Acum și Pururea și în vece vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în înceirea, așa și pe pământ.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 când trâmbița va răsunea și văpaia va arde, ce vei face, suflet al meu, ducându-te la judecată? Căci atunci răutățile tale vor sta de față și greșealele tale, cele ascunse, se vor vădi. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, strigă către judecătorul, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Toți să priveghem și să întâmpinăm pe Hristos cu multime de unt de lemn și cu candele aprinse, ca să ne învrănicim a fi înăuntru cămării mirelui. Că cel ce va rămâne afară în deșert va striga către Dumnezeu: Miruiește-mă! Și acum și pururi și în vece vecinilor amini. În patul a multe păcate zăcând mă dezbrag de nadejdea mântuirii mele, că somnul nevierii mele pricinuiește chinuri sufletului meu. Dar tu, Dumnezeule, te-ai născut din fecioară, ridică-mă spre cântarea ta ca să te slăvesc pe tine. Doamne Doamne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 cu ce oare voi răsplăti bunătățile tale, Doamne, Doamne al meu? Mulțumesc numelui Tău celui mult lăudat, mulțumesc milostivirii tale cele negrăite ce o ai spre mine, mulțumesc îndelungii tale răbdării cele neasemănate și te rog, sprijinește-mă și de acum înainte și mă ajută. Ferește-mă, Stăpâne al tuturor, ca să nu mai greșesc înaintea ta, că Tu cunoști alunecarea cea a firii mele. Tu știi nepriceperea mea, tu cunoști cele făptuite de mine, cele într-o cunoștință și într-o necunoștință, cele de voie și cele fără de voie, cele din noapte și cele din zi, cele cu mintea și cu gândul. De aceea, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, șterge-le prea bunule Doamne cu roa miletale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău cu judecățele care știi, pentru că Tu ești lumina și adevărul și viața și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelor. Amin.